Нарешті у супроводі охоронців і референтів почали виходити бізнесмени. Під'їздили і від'їздили лімузини, метушились бодігарди, а поміж них снували репортери з фотоапаратами і відеокамерами. За всією цією метушнею я ледве не прогавив путиліна, чия авто нічим не відрізнялось на тлі інших розкішних транспортних засобів. Ніде не зупиняючись, Кадилак помчав за місто. Зрозумівши, що олігарх прямує додому, я знову вилаявся. Схоже, цей день я змарнував цілком даремно. Довівши об'єкта до садиби, я ще простежив, як за його авто зачинилися ворота, і, повагавшись, вирішив таки залишитись іще на годинку. Якщо до десятої він не вийде, повернуся на дачу. Я згадав про Якубовича, який вже добу сидів у підвалі, і мені зробилася трохи шкода його. Ну, нічого, не помре. У всякому разі йому там прохолодніше».